Das Krähennest, das Podcast der Piratenpartei Nordrhein-Westfalen. Hallo Welt, hier ist das Erste Deutsche Krähennest. Mein Name ist Andrea akawako und ich mache heute wieder einen LAVO-Podcast. Ähm, was ein LAVO-Podcast ist, könnt ihr auch nachlesen auf unserer Homepage www.krähennest.de. Da gibt es auch ein Pad, das ist verlinkt. Da könnt ihr auch selber Fragen einstellen, die wir dann hier vor vorstellen. So, heute habe ich bei mir den, äh, unseren neuen politischen Geschäftsführer, den Jens. Hallo. Oh, hallo Welt. <lacht> Wie geht's dir so? Äh, mir geht's super. Ich bin müde nach diesen anstrengenden ersten zweieinhalb Wochen. Ähm, nein, nicht, nicht mal zweieinhalb Wochen. Ähm, es war sehr viel, sehr viel Neues, aber es macht immer noch sehr viel Spaß. Ja, das hoffe ich doch, nach zwei Wochen. Ja, doch, durchaus. Ähm, ich habe hier so einen wilden Zettel und ich äh, versuche mal so ein bisschen chronologisch vorzugehen. Also ähm, die erste Frage wäre da nochmal, erklär doch mal, was sind die Seven Angels? Okay, der der Name ist äh, vor der Wahl entstanden. Also ich habe ja in, in meiner Vorstellung schon gesagt, dass ich quasi ein Team habe, das mit mir gemeinsam arbeitet, sozusagen das Team Poll GF. Und dieser Name Team Poll GF, den fanden wir alle so ein bisschen hakelig. Und äh, da es sieben Leute sind, die mir zuarbeiten, ähm, oder mit mir zusammenarbeiten, zuarbeiten, klingt ja furchtbar, ähm, kam irgendjemand auf ein Lied von einer Metalband und das nennt sich Seven Angels und da ist das irgendwie an einem launigen Abend entstanden als Teamname und das sind quasi die Leute, die ähm, mit ganz viel Fleißarbeit hinter mir stehen und mir jeden Tag helfen. Ähm, unter anderem ist, glaube ich, auch die Maya im Team, die jetzt auch Beisitzerin ist, richtig? Ja, ganz genau. Die Maya hat ja auch äh, bei ihrer Vorstellungsrede gesagt, dass sie ähm, quasi als ihre, eine ihrer Hauptaufgaben neben Verwaltung es sieht, dem politischen Geschäftsführer zuzuarbeiten und ähm, das finde ich auch sehr toll, dass ich da eine starke Hilfe an meiner Seite habe. Ähm, dann habe ich, ähm, also dieses Wochenende war ja Neumarkt, ähm, aber davor das Wochenende, da hast du zwei äh, zu zwei Mumbles eingeladen, das war einmal der Regio Mumble und dann ein NRW Coco Mumble. Regio Mumble, ähm, kannte ich schon, das hast du ja auch quasi so als Format übernommen. Machst du da irgendwas anders, als das bisher gelaufen ist oder bleibt das so? Also bisher habe ich vor, das so zu halten, wollte aber jetzt beim nächsten Regio fragen, ob das den Leuten so gefällt, wie es läuft, ob die das für sinnvoll halten, ob sie was anderes erwarten würden und so weiter, dass so ein Konzept nicht starr bleibt, sondern sich auch Bedürfnissen anpassen kann. Das heißt, wenn jetzt alle plötzlich sagen, sie möchten jetzt speziell im Wahlkampf, in dem wir stehen, im Bundestagswahlkampf, eher ein paar andere Sachen machen oder wollen wegen des Kommunalwahlkampfs was anderes machen, werde ich das Konzept vom Regio Mumble auch kurzfristig anpassen, so dass alle damit glücklich sind. Aber ich will das Konzept nicht vorgeben, ich habe das nur jetzt erstmal übernommen, ähm, weil das alle so gewohnt waren, dass es so läuft. Was ich mich ja immer schon gefragt habe, ist, was passiert mit den Pets? Das ist eine gute Frage. Bis jetzt werden die Pets auf der Regio Wiki-Seite verlinkt. Ich nehme den Teil mit äh, Wünschen und Frage nach Hilfe als Arbeitsauftrag für mich und auch für den restlichen Vorstand. Das heißt, wenn jemand sagt, wir brauchen... Ähm, Infomaterial oder wir, wir bräuchten Werbung, weil dann und dann folgende Aktion stattfindet, dann sehe ich das als Arbeitsauftrag. Ansonsten wird, soll das alles in der, auf der Regio-Mumble-Wiki-Seite verlinkt werden, damit die Leute da ihre Informationen bekommen. Das ist auch der ein bisschen unbefriedigende Teil, finde ich. Also es wird da sehr, sehr viel mitgeteilt, das bleibt in diesem Kreis, aber mit den Ergebnissen wird nicht sehr viel gemacht. Da bin ich aber noch nicht in meinem Kopf so weit, dass ich dir jetzt sagen könnte, was ich da ändern will und, und was ich da machen möchte. Ich glaube, ich habe diese Wiki-Seite doch gar nicht gefunden. <lacht> äh, ja, tatsächlich ähm, haben das relativ wenige gemacht. Es wird, ähm, also es ist so eine so eine Routine geworden. Das heißt, es kommen da alle hin, die Kreise berichten, das wird dann in ein Pad eingetragen, äh, kommt ins Wiki und dann ist das auch weg ich weiß nicht, ob das da nicht irgendwie auch noch besser genutzt werden könnte. Ich persönlich habe mir da ehrlich gesagt jetzt noch kein Konzept zugemacht, wie man die Ergebnisse besser verwursten kann und besser präsentieren kann, was das angeht. Ähm, außer, dass ich generell eine Idee habe, wie man Themen aus AKs und, ähm, und Kommunen besser nach außen präsentieren kann. Ähm, was jetzt aber nicht speziell mit dem Podcast zu tun hat. Mhm. Und der zweite Mumble, ähm, den du äh, initiiert hattest, war ein NRW-Koko-Mumble. Da weiß ich gar nicht, ob das äh, überhaupt das erste Mal war oder ob das so eine Kiste ist, die irgendwie schon vor anderthalb Jahren eingeschlafen war. Ja, genau. Das äh, ist schon ziemlich lange eingeschlafen. Das gab es irgendwann mal, ist dann ewig nicht mehr gelaufen. Ähm, Was ich sehr schade fand, ich habe ja auch gesagt, dass ich meine Aufgabe darin sehe, die, die ähm, Arbeitskreise miteinander zu verknüpfen und mit dem Landtag und so weiter, ähm, habe dann aber festgestellt, dass es relativ schwierig ist, überhaupt konsequent zu verfolgen, was welcher Arbeitskreis macht. Da bin ich dann über diese Kokomambel gestolpert und ähm, dachte mir, hey, da fangen wir doch einfach mal wieder mit an. und weil ich nicht lange warten wollte und da drin stand in dieser anderthalb Jahre alten Wiki-Seite, das findet immer am vierten eines Monats statt, habe ich ganz äh, kurz entschlossen dazu eingeladen und es waren ja tatsächlich auch relativ viele Leute da ja ähm, das ist immer so im grunde ist info da, aber man muss sich die so zusammensuchen es fehlt manchmal so an übersicht ne ja das ist ein, ein ganz großes problem ich habe mich mit ein paar leuten schon besprochen, die technisch deutlich versierter sind als ich und wir arbeiten gerade an einem konzept wie man infos und vor allen Dingen unsere arbeitsergebnisse besser präsentieren kann und äh, im moment läuft das unter dem arbeitsnamen themenportal wo ähm, Termine, Ergebnisse von kommunalen Arbeitskreisen und thematischen Arbeitskreisen gut strukturiert präsentiert werden sollen, als so eine Art Themenblock. Das klingt gut. Ja, hoffe ich. Also äh, wir sind da gerade, wie gesagt, noch in der Entwicklung, gucken, wie man das umsetzen kann, weil das ja auch alles gepflegt werden muss. Und es muss möglichst einfach und komfortabel sein, die Ergebnisse dort einzutragen, damit alle AKs, und AGs und, und kommunalen AKs das auch machen, weil das lebt natürlich nicht davon, dass wir quasi wie eine Zeitung die Infos bei den AKs abfragen. Es muss in dem Fall dann andersrum laufen, dass wir die Plattform bieten, wo die, die Arbeitskreise ihre Ergebnisse präsentieren können. Und das ist dann nicht nur gut für Piraten, sondern vor allen Dingen auch gut für interessierte Bürger, die im Moment eine ziemlich große Hürde haben, wenn sie herausfinden wollen, was Piraten eigentlich gerade aktuell machen. Ja, ich denke, der Presse geht das auch ähnlich, ne? Deswegen schreiben die auch immer so komische Berichte. Ja, unter anderem deswegen bestimmt. Dann habe ich ähm, hier auf meinem Zettel stehen: Pico Compi. Da gab es ja eine, bei eurer bei ersten LAFO-Sitzung schon eine Entscheidung, die du auch nochmal vehement vertreten hast auf der Mailingliste. Ja. Ähm, Da hast du ja auch, oder der Vorstand insgesamt hat dafür sogar mal Lob kassiert. Das kommt, kommt ja nicht so häufig vor. Jetzt hast du in der letzten -Sitzung, hattest sitzung erwähnt, dass es ein Medi Mediationsgespräch pico Compi geben wird. Ähm, dazu habe ich jetzt bisher so auch noch nichts gehört. Ähm, mach das mal transparent, bitte. Mache ich sehr gerne. Also ähm, es, es ist ja so, dass... Ähm wir der Pico zugestimmt hat, unter der Bedingung, dass sie ihre Satzung nochmal einer, einer Abstimmung öffnen, damit ähm, wir dieses leidige Thema vom Tisch kriegen, dass das komisch entstanden ist. Die Pico hat sich dazu bereit erklärt und ähm, jetzt am Mittwoch findet ein Treffen mit dem Pico-Vorstand und dem Kompi vorstand statt, erstmal im kleinen Kreis, wo die Bedingungen, dieser gemeinsamen Mitgliederversammlung geklärt werden. Also, wer soll stimmberechtigt sein? Wie wird das Ganze verteilt? Wie sind die genauen Formalitäten? Das wird jetzt am Mittwoch stattfinden. Wie gesagt, damit das Ganze überschaubar bleibt, erstmal in einem kleineren Kreis. Es wird ein Protokoll davon geben, natürlich, damit es äh, hinterher für alle klar ist, was da gelaufen ist. Ähm, aber das Gespräch selber soll jetzt nicht zu groß sein, weil jetzt, wir wissen alle, dass es da etwas schwierige Fronten gibt, Und ähm, ich glaube, ein zu großes Gespräch, also mit zu vielen Beteiligten, würde eher im Chaos enden. Das heißt, wir haben es den beiden Vereinen überlassen und haben gesagt, macht ihr doch einen Termin miteinander aus, sagt uns Bescheid. Der Ali und ich kommen zu dem Gespräch dazu und gucken, dass wir so ein bisschen vermitteln können, dass äh, es da zu einem anständigen Gespräch kommt und wir zu einer Lösung finden. Und Dann müsste es ja schnellstens auch mal ähm, Seiten, Pico oder Kompi einen Termin geben ne, für für die Mitglieder und äh, um das dann nochmal irgendwie alles neu zu wählen und abzustimmen. Ja genau, also die, die Ladungsfrist wurde mir jetzt schon gesagt, beträgt irgendwie vier Wochen bei beiden für eine äh, Mitgliederversammlung. Das heißt, ich Mein Wunsch wäre, aber ich kann da relativ wenig machen, außer vermitteln, das müssen die beiden ja schon für sich finden, mein Wunsch wäre, dass wir jetzt am 15. Einen Termin finden, am 16. die Einladung an alle Mitglieder rausgeht und dann vier Wochen später die äh, gemeinsame Sitzung stattfinden kann. Das wäre mein Wunsch. Na, dann schauen wir mal. <lacht> I do my very best. Ich habe heute nochmal auf der Mailingliste geguckt. Bei der letzten Vorstandswahl, da gab es einen Antrag von der Berti bezüglich einer, ja, einer weiteren Büroleitung. Das sollte also eine Beauftragung werden von dem Alexander Reinsch. Dem habt ihr auch zugestimmt. Jetzt kommen natürlich nachher immer wieder Leute, die das alles irgendwie ganz komisch und ganz blöd finden. Was mich so ein bisschen gewundert hat, wozu brauchen wir eigentlich so viele Beauftragungen? Das, das Ding mit der Beauftragung ist halt, dass ähm, nur ein Beauftragter im Namen der, der, ähm, der dieser Koordinationengruppe auch Anträge an den Vortrag, Vorstand stellen kann und ähm, dementsprechend kam der Wunsch von dem, also es war nicht unsere Idee, dass das so gemacht wird, auch wenn wir sie unterstützt haben, Der Wunsch kam von Seiten des Koordinatorenteams und der bisherigen Büroleitung an uns, den Alexander dazu zu beauftragen. Und dem Wunsch sind wir natürlich gerne nachgekommen, weil wenn die sagen, es hilft uns bei der Koordination des Wahlkampfes, wenn wir ihn dabei haben, wer sind wir, denen zu widersprechen. Also deswegen haben wir das so gemacht. Aber ansonsten ist es schon so, dass man auch einfach noch mitmachen kann, ohne dass man eine Beauftragung braucht. Ne? Selbstverständlich. Selbstverständlich kann man da beauftragt sein. Aber gerade die, das, das feste Team, das äh, sich auch regelmäßig zusammentrifft, die Sitzungen macht, Anträge stellt und so weiter, das ist jetzt beauftragt. Ich hoffe, dass das jetzt auch das endgültige Team so ist und so bleibt. Ähm, ich gehe auch davon aus und ähm, da ist wirklich mit dem mit dem Alex so, so doof, dass da alles gelaufen ist, was da gewesen ist. Ähm, jemand dabei, der, der, extrem gut in der Partei vernetzt ist und auch organisatorisch schon wahnsinnig viel gemacht hat und deswegen das Koordinatorenteam gut unterstützen kann. Ich möchte den Gerüchten übrigens, die auf der Liste da immer wieder kolportiert werden, stark widersprechen. Es geht nicht darum, den Alex sozusagen zum Schattenwahlkampfkoordinator zu machen. Der ist eine Hilfe für das eigentliche Koordinatorenteam. Ich weiß, da laufen im Moment einige Verschwörungstheorien über die Mailinglisten, denen, denen widerspreche ich ausdrücklich. Der Alex hilft und da freuen wir uns sehr darüber, dass er das tut. Ähm, ja, da stand ja auch ähm, quasi Büroleitung, also mit Büroleitung zu den beiden anderen, die da schon äh, tätig sind. Ganz genau, ganz genau. Gleichberechtigt mit den anderen beiden. Ja, jetzt haben wir ja gerade einen Bundesparteitag hinter uns. Ich war leider nicht da. Ich habe aber sehr viel Stream geguckt. Ähm, wie war es denn so? Ich habe dich gesehen. Du warst da. Ja, ich war da. Ähm, ich fand's toll, ganz ehrlich. Wir haben ein richtig ausführliches, großes Programm verabschiedet. Wir haben eine tolle politische Geschäftsführerin gewählt mit ähm, einem, einem grandiosen Ergebnis von über 80 Prozent, was es... Bei, bei Piraten ja extrem selten gibt. Ähm, aber mit über 80 Prozent ist Katascha gewählt worden. Ich freue mich da wahnsinnig drüber. Wir haben den Länderfinanzausgleich verabschiedet, der ähm, vom, vom Finanzrat so abgemacht worden ist. Ähm, es gab drei verschiedene Möglichkeiten. Das eine wurde ausgearbeitet vom Finanzrat. Das andere waren zwei konkurrierende Anträge. Ich freue mich, dass der Finanzrat da bestätigt worden ist und es da jetzt den Länderfinanzausgleich gibt. Ähm, wir haben viel diskutiert und gestritten über die SMV. Am Ende hat es für die gewünschte SMV nicht ganz gereicht. Tatsächlich haben 23 Stimmen gefehlt. Aber wir sind, Ach, nah, wir sind nah dran, da eine Lösung zu finden. Ich ja, ich war auch selber ein bisschen enttäuscht dann, als, als das Wahlergebnis verkündet worden ist. Ähm, Es ist halt so, man hat nicht geschafft, zwei Drittel zu überzeugen davon. Heißt, wir müssen weitermachen, weiter Überzeugungsarbeit leisten und ähm, dann machen wir es halt beim nächsten BPT. Na, ich finde ja, dass gerade so ein BPT auch zeigt, ich meine, wenn da so roundabout 1000 Leute sind von äh, über 32.000 Mitgliedern, dass gerade das zeigt mir, dass so eine ständige Mitgliederversammlung eigentlich wichtig wäre. Ich, ich unterstütze das. Also es gibt natürlich noch Probleme, es gibt Vorbehalte, was Datenschutz angeht und so weiter. Ich bin mir aber sicher, ich hätte mich sehr, sehr gefreut, wenn wir eine SMV beschlossen hätten. Es ist eh so, dass die nicht dann morgen umgesetzt wird. Also an der Technik muss ja noch gearbeitet werden. Aber es hätte einfach gezeigt, wir wollen ein verbindliches Online-Mitspracherecht, weil ähm, wir dann auch tatsächlich eine andere Kultur in die Politik reinbringen und jeder von jedem Ort der Welt zu jedem Zeitpunkt, wie er will, mitarbeiten kann. Ähm, wie gesagt, es, es ist scheinbar noch nicht ganz, so ganz knapp, nicht genug Überzeugungsarbeit geleistet worden. Ähm, ich hoffe, dass sich die ähm, starken Befürworter, die diese SMVs, äh, diese verschiedenen Modelle ausgearbeitet haben, sich jetzt nicht zu sehr demotivieren lassen, Ähm, sondern halt hingehen und, und es nochmal versuchen. Also ich, ich bin dafür, wir versuchen das beim nächsten BPT nochmal und dann schauen wir, ähm, dass wir bis dahin die Leute überzeugt kriegen. Jetzt hast, hast du gerade die Katascha erwähnt. Ähm, ich ähm, war ja mal vor ein paar Wochen auf einem Seminar, da hast du einen Vortrag gehalten über politische Rede, deswegen mal so als Fachmann, ähm, die, die war Gänsehaut, die Rede, oder? Ja klar, also äh, Katascha ist, ist ähm, was, was Reden angeht, total toll und ihr muss man eigentlich gar nichts beibringen, weil man mit jedem Wort, das sie sagt, merkt, dass sie dass sie echt brennt und glüht für das, was sie da tut. Also das ist ihr zu 100% eine Herzensangelegenheit und äh, das kann kein Rhetoriklehrer der Welt einem beibringen, die ist einfach authentisch und echt. Was mich besonders freut, ist, dass Katascha und ich schon an dem Abend ein Gespräch hatten und ähm, wir jetzt versuchen werden, zeitnah Kontakt zu allen politischen Geschäftsführern der Länder aufzunehmen, um zu gucken, dass wir uns alle zusammensetzen, das heißt Katascha und die die LandespolGFs, um uns dazu verknüpfen und ähm, Vielleicht auch mal ist zu schaffen, dass Themen zwischen Ländern ausgetauscht werden, dass nicht jeder immer das Rad neu erfinden muss. Das wäre jetzt unser nächstes Ziel, was wir angreifen wollen. Ich habe da eben mit ihr nochmal telefoniert, wegen die ist natürlich gerade ein bisschen überbeansprucht, was Termine angeht. Aber wir hoffen, das so schnell wie möglich hinzukriegen, damit allen zusammenzukommen. Ähm Gibt es sonst irgendwas, was in Planung ist von deiner Seite her, was vielleicht interessant ist? Ähm, wie gesagt, das eine ist das Treffen mit allen politischen Geschäftsführern. Das nächste ist, dass ich mich freuen würde, wenn ähm, sich möglichst viele aktive Arbeitskreise auch initiativ bei mir melden würden, selbst wenn sie nicht bei der COCO dabei waren. Wir versuchen gerade eine Liste aufzustellen, welche Arbeitskreise arbeiten eigentlich gerade zurzeit noch. Wer ist da wirklich aktiv? Ähm, wer ist da der richtige Ansprechpartner, damit wir die Informationen verteilen können. Genau das Gleiche würde ich mir aus den Kommunen wünschen. Einfach eine Mitteilung, die Kommune XY, ähm, unser Pressesprecher ist der und der und unser Ansprechpartner ist der und der. Ähm, wir wollen einfach, dass es eine große Liste gibt, wo man auf einen Blick alle Ansprechpartner hat. Das ist jetzt leider im Moment noch sehr schwierig im Wiki das zu finden. Ähm, wir möchten diese diese Daten einfach zusammenführen, damit jeder, der jemanden erreichen will, innerhalb der Partei, das auch jederzeit machen kann. Ja, das ist, das hört sich nach einer größeren Aufgabe an. Wie viele Kommunen haben wir eigentlich? Ich, boah, jetzt müsste ich lügen. Ich habe keine Ahnung. Also ich habe ja mal äh, versucht herauszufinden, wie viele ähm, Kreisverbände wir in NRW haben. Schon das ist nicht so einfach, ne? Ja, die Informationslage ist äh, verwirrend, sage ich mal. Des, des, äh, deswegen habe ich mir das ja auch zur Aufgabe gemacht, das habe ich ja vorher gesehen. Ähm, wie gesagt, zum Glück arbeite ich mit einem Team von sieben Leuten da dran, damit nicht einer alle Informationen zusammensammeln muss, sondern einer bemüht sich um die ganzen Kreisvorsitzende der KVs und VKVs, ähm, der, der andere bemüht sich um die lokalen Kresse Pressesprecher, wieder andere um die AKs und so weiter. Ähm, ich denke, wir kriegen das hin. Ähm, man kann schauen bei uns im, im Trello, das ist so ein, so ein Online-Tool, wo man Arbeit verwalten kann, ähm, das wir öffentlich gemacht haben. Den Link habe ich auch mal rumgeschickt. Den, den werde ich, glaube ich, auch noch mal über Twitter rumschicken. Das wäre ganz gut. Ähm, da kann man immer sehen, wo wir gerade dran arbeiten. Und äh, wenn man irgendwas gerne noch von seinem PolGf hätte und da steht da noch nicht drin, einfach eine E-Mail schicken oder antwittern und äh, dann kümmern wir uns darum. Das hört sich gut an. Ähm, das Trello das habe ich auch schon gesehen stimmt das hat es so schon irgendwie mehrfach glaube ich verlinkt, aber ähm, solche Sachen sind auch immer so so so. so. Wie soll ich sagen? Von kurzer Dauer. Man vergisst das dann immer so schnell. Also ich ähm, gehe ja auch manchmal dazu über, die Leute tatsächlich wirklich immer wieder auf das Gleiche aufmerksam zu machen über eine Mailingliste oder so. Ja, ja, das äh, passiert leider. Ähm, ich, also selbst wenn ich diese Informationen alle auf einer Seite zusammentrage, Ähm, werden trotzdem hinterher dann Leute nach dieser Seite fragen. Ich glaube, ich sollte regelmäßig einfach mal unsere Tools twittern. Das heißt, das Pad, das wir haben, die polgf mailingliste und das Trello, das sind so die Hauptarbeitstools, die wir haben. Auf der PolGF-NRW-Mailingliste haben sich auch schon einige Leute angemeldet, was ich ganz schön finde. Ähm, in, dem, in dem Pad. Sammeln wir auch einige Infos. Seid uns nicht böse, wenn, wenn wir nicht alle Infos davon offen haben, weil ähm, ich ja gesagt habe, dass ich die persönlichen Kontaktdaten von vielen Leuten gerade sammel Und das kann ich natürlich nicht einfach öffentlich machen ähm, aus datenschutztechnischen Gründen. Aber im Trello kann man immer verfolgen, was wir schon gemacht haben, wo wir gerade dran sind und was wir noch vorhaben. Okay, dann werde ich jetzt gleich mal schauen, ähm, wo ich äh, diesen Trello-Link finde und werde das auch hier mit dem Interview verlinken. Das ist vielleicht auch noch eine Idee. Ich äh, schicke den dir gleich einfach mal zu und ähm, dann, dann hast du den direkt und kannst den damit verlinken. Das wäre super. Mache ich glatt. Ja, dann danke ich dir erstmal für deine Zeit. Ähm, hat mich gefreut, dass das geklappt hat mit dem Podcast und ähm, ja, ich höre dich zumindest ähm, am Donnerstag wieder in der Sitzung. <lacht> Alles klar. Bis Donnerstag. Ciao, Waco, Ciao, Welt. Tschüss. <lacht> Dieses Musikstück ist Creative Commons von Matthias Westlund. Für nicht kommerzielle Verbreitung Remixes erlaubt unter gleicher Lizenz. Vielen Dank hierfür.